Úszó. Úszó is kaphatott volna más nevet, ami azt mutatja, hogy basak nem vett fontolóra minden körül, mint mikor egy életre megjelölte kölykeit. De elvégre basa, akármennyit okosodott is az ember mellett, mégsem emelkedhetett az értelemnek arra a fokára, mikor már a választás kétségei között ingadozik a lélek. A kölyök első hőstette után, mert lehet az is hőstett, a maga életét erején felül való feladatokban megmenteni, kiszabta az úszónevet, s többet nem gondolkozott rajta. Ez a jelölés is csak homályosan derengedt agyaszögletében, hisz a nevelésnek, amelyben többnyire tiltás, példa és parancs játszott szerepet, főként fog és mancs volt az eszköze, s Basa ritkán szólította néven kölykeit a maga szegényes kutya nyelvén. Talán feledésbe is megy a név, ha az ember, akinek az is hivatása, hogy mindenféle dolgok krónikása legyen a földön, bele nem avatkozik és le nem jegyzi ennek a történetnek. Így hát úszó úszó maradt. Basa szerencséjére úszó nem félt a víztől, pedig a fulladozás élménye örök életére meggyűlöltethette volna vele a hideg, szemet, szájat, fenyegető habokat. Merész menekülése megismertette vele a síkos, hideg elemet, melyben nehezen jutni előre. Később azt is megtanulta, hogy a víz sok szolgálatot tehet, mert nem csak a szomjúságot oldja, hanem a forróságon is enyhít, s gazdagon ad ennivalót annak, aki ismeri aki iránta való bátorságát a vízi veszélyek pióca hínár feneketleni szap vállalásával bizonyítja. Így hát úszó nevével basak nem került bajba. De ha meg lett volna benne a habozás képessége, alig nem sokat gondolkodik. Ne nevezze a kölykét mogorvának. Úszó hatalmas oszloplábú medveforma kutya volt. Lassú mozgású, lassú gondolkodású és makacs. Talán az árvíz szörnyű élménye tette. Talán valamelyik messzi ős természetéből kapta örökül, de kis kölyökkorától ritkán játszott, mosolygos, farcsúváló hízelkedésre még egyáltalán nem volt kapható. A többiek meg a tavaszi réten, hátracsapott füllel nyargaltak körbe-körbe, tájstalan boldogságukban. Úszó, feküdt vagy kényelmesen arra ennivaló után. A rohanó a futás őrületébe neki rohant és feldöntötte, Úszó méregbe gurult, mindjárt fogra, haragra vette a dolgot, s rohanó vonítva menekült. Még nagyvadás is meggondolta, ha úszóval kellett szíjat tépnie, pedig nagyvadász hatalmas kölyök erejében még vasától sem félt. De úszó elszánt és makacs volt, összezárt a fogsorát, és nem engedte el, ami közé került. Nagyvadásznak mindig sokba került győzelmet venni rajta. Úszó elszerű következetességgel csinált mindent, talán ez is közre játszott abban, hogy testvérei, főleg kicsi, korlátoltnak tartották. Olyan fantáziátlan volt, mint egy szürkegép. Megvoltak a maga ösvényei, a maga vadász területei, a maga szokásai. Ha fordult a szél, úszó tehetetlenül állt, nem tudott alkalmazkodni a körülményekhez. Vagy pedig úgy tett, mintha minden menne a régiben. Izmai végezték a megszokott mozdulatokat. A tűz, a víz került útjába. Ennek köszönhette, hogy néha, ritkán olyan helyzetnek is maradt, melyben sem rohanó lendülete, sem nagyvadász céltudatos bátorsága nem boldogult. Nem tudni, hogy eredendő jellemvonását okozták-e, vagy a kutyának szokatlan körülmények, de úszó rendkívül magának való volt. Egyedül járt mindig, zsákmányon nem osztozott. Azért a hús, aki megeszi. Ezt vette legfőbb bölcsességnek, és ennek igazságát mindig szem előtt tartotta. Kicsinek például soha nem dobotta magáéból. Amennyit tudott, megevett. S igen nagy volt. A többit elásta. Néha elfelejtette, hova dugdosta a bőkezű napok maradékát, keresgelt egy darabig, aztán elhagyta. Soha sem tudta meg, hogy nem csak a maga feledékenysége miatt veszett el a hús. Kicsi, ravasz megfigyeléseinek és tolvajságának is része volt abban. Ha megtudja, alig, ha nem félholt ragyötri legkisebb testvérét. Méltáltalaság lenne azonban azt hinni, hogy úszó irígy volt. Soha sem nézte ki testvérei vagy anyja szájából a falatot, még ha két napja ne vett is. Inkább éhen halt, hogy sem kunyarálja. Úszóban egy nemesebb természetre, melyet nem rontott el az emberen függő szagalázat, rárakódott a farkas édegsége és szívossága. Az egészségesen munkában tartott kutya értelmek, képességei kibontakoznak az ember közelében. Jelleme azonban gyakran megsérül, vagy pontosabban az ember olyan vonásokat igyekszik belénevelni melyek az ő hasznára vannak, és közben a kutya jellem az ellentétes tapasztalatok, az öröklődés, a kiszolgáltatottság egymás ellen törő hullámaiban hánykolódik, s gyáva, mogorva, tolvaj, hamis lesz, vagy ami még szomorúbb, elveszti állati méltóságát. Mert van az állatnak is méltósága, az izmok, egészség, értelem és erő öntudata. Úszót azonban alig haronthatta volna el a legkomolyabb emberi nevelés is szinte már születésekor kialakultak benne a jó és rossz tulajdonságai. Illet hozzá, hogy meglegyenek az állandó vadász területei. Hiányzott belőle az úttörők nyugtalan kíváncsisága, az ős csapat aki szimatolva vezeti a falkát az erdő ismeretlennyébe. Józan cél tudatosságának elegendő volt, ha az óriási, vizekkel, szigetekkel, lápokkal szaggatott nádas egy kis része megfelelő táplálékot adott, oda addig járt, míg ki nem fogta, el nem riasztotta arról a tájékról a zsákmányt. Utolsó volt úszó, aki a kihalt, kipusztított területről máshová vonult. Lomhán nehézkesebb, s üres gyomorral az alaposan végzett munka után. Basa családjából úszó volt az első, aki a halászat mesterségébe beleszokott. Ez azonban nem nevével függött össze, hanem a véletlen szerencse és a nádas ajándéka volt. Élete második májusában történt, mögötte agyonriógatott vadászterületek, s úszónak megint költöznie kellett a fütyögető, rikoltozó, madársírós ég alatt vadután. Hát csak ment négy merev ügyetlen lábán, óriási loboncos fehér kutya a hajnali fényben. Az avas tavainát feketülő vagy fakuló rezén átömlött az újnát kemény zöldje. A kicsi szél azt próbálgatta, le tudja elökni a nátszálakon hintázó nádirigókat. De mindössze annyit csak el, hogy ide-oda forogván elriasztott úszó elől minden állatot, mert mindegyik szagot fogott. Úszó egyébként is kirít fehér bundájával a zöldekből, nem ide tartozó volt. Azért mégis beleillett ebbe a nádirendbe az egymásból táplálkozó élőlények körforgásába, amelyben a fiatal növény igaz számtalan életszűrőjén át egyszer majd kapcsolatba kerül úszóval, s úszónak is hasznát veszik majd a növények, melynek tövében elhullik. Úszót persze nem érdekelte az életközösség vagy élelemlánc törvényének elvi kérdése. Őt az egész sorból csak a legközelebbi láncen foglalkoztatta. Az az élőlény, amely a fenti törvényszerűség alapján hajlandónak mutatkozik, hogy növekvő érségét csillapítsa. Ezt azonban semmiféle állat nem érezte feladatának. Aki szárnyas volt, elrepült. Aki négylábú, elszaladt. Futásban pedig úszó nem sok esélyt hadhatott magának. A fészek rakás ideje volt ugyan, de rossz helyre keveredett, a tavaszi vizek ártereire, ahol a fészküket féltő madarak nem nagyon szerettek költeni. Csak bent a vízben látott kócsag és gémtelepeket a nád között, nagy, laza fészkeket, melyek, mintha az égből hullottak volna alá, s fennakadtak az összeboruló nádon, vagy fél méterrel a vízszíne fölött. De olyan messze estek, hogy még úszó célra törésének is sok lett volna megindulni ellenük a piócás sűrű mocsáron át. A szárazon pedig semmi elérhető és megehető. Néhány csigával találkozott, megszagolta őket, egyik sem bizonyult megfelelő falatnak. Hát tovább ment. Most megzizzent oldaltanád, kicsit rezgett, úszó meg merevedett. Előbukkant egy nagy szögletes feje, éppen a kutya lábánál. Két ágú nyelve villámgyorsan mozgott, tapogatta az utat. Úszó lehajolt, megszagolta. A kígyó megérezte a veszedelmet, megmerevedett, döglöttnek tettette magát. Úszó szaglázta, de rossz, hideg szaga volt, ellenszenves. Igazán nem ilyen húst akart. Ott is hagyta. Egy bibici valahol. Azt kereste. Jókor a darab földetbe járt, a nap már forró tüzeket gyújtott bundáján. Csöpögősen lógott a nyelve. Alig vette észre, hogy a rétség lassan változik. Erre felé nem páráltak úgy a mocsári gőzök, a rohadásszag, Mozgott a víz, a nád magasabbra ütöttek ki belőle, s az enyhesodrásban. Egy széles nyiladékon át folyt lassan az óriási ártér legnagyobb dajka folyója. De azért itt is megsűrűsödött a nád néhol. Láb kotú váltogatta egymást, és a folyó bele-beleveszett. Eltűnt önszülötte nagy, lomha terjengésében. Néhol csak a magas nádak mutatták, hogy itt elevenebb a víz, a felszín ugyanolyan sűrű és veszélyes volt, mint más. Úszó ivott a friss vízből, átúszott a sodrán, és kutatta tovább az ismeretlen ártereket. Erre felé már ritkább voltanád, több a füves térség, de azon széltében állt a tavasz vize. Néhol a sekélyesben átlátszó volt, sringatta a füveket, és kicsi fehér és sárga tavaszi virágokat, akik úgy nyitottak a vízben, mintha fejük felett a égre rezegne, nem a kiöntés habüvege. Másodt kedv és természet szerint sűrű és szennyes volt a víz. Nád, sás, kolokkány kitépve úszkált benne, és haldögök, és szinte csupasszá ázott, fulladt madárfiak. A sekélyes egyik öblében vízinövények közt ford, habzott a víz. Sötét rész hullámokat vetett. Mintha óriási eloldhatatlan tűzgyullat volna alatta az iszabban, vagy források százait lökte volna fel a változékony mocsári föld, s azok emelgetnék a sima víztükröt. Megállt. Érzékszerveit levegőnek feszítve figyelt. Gyenge szeme csak a víz nyugtalankodását látta, s legfőbb kéme az óra sem tudott neki mást hírül hozni, csak erős, koromba halszagott. Az pedig mindenfelé terjedzett a tavaszi vizek fölött, de még a szárazon is. Hiszen a nádasban nyüsgött a hal mindenféle fajtája. Azon élt a sok vízi madár, gyakran a négylábú ragadozó is. Még ott is lehetett halott találni, ahol senki se gondolta volna. Lápok kérge alatt a sírós, kígyors formacsíkot, Iszapos, sűrű, vastag vizekben, melyekben szinte mozogni se lehetett a szívós kárást és cigányhalat. Ezek még azt is kiálták, hogy nagy nyári a szájban elszállt róluk a víz, csak valami nedves iszap maradt. Úszónak hát nem sokat mondott a halszak. Módszeressége azonban úgy kívánta, hogy megvizsgálja a szokatlan búgyborékolást. Közelebb ment. Akkor aztán orra, szeme újongani kezdett, mert töménytelen halpesgett a vízben. Rengeteg hal, kisebbek és óriások, egymás hegyén hátán tükettek csapkodtak. Egy szigetnyi víz, elborítva tülekedő pontestek füstös aranyával. Halaknásza volt, itt ívtak a sekélyesbe. Az ikrások lerakják ikrájukat, a teljesek megtermékenyítik, s millió aprócska gömből majd szétfutnak a vízbe, az ivadékhalak rebbenő felhői. Járják a vizet, ha ellenség jön, szétnyílnak, de csak néhány lépést, akkor ostobán megállnak és néznek. Sok elpusztul közülük, de igen sok felnövekszik. Pákászok és vízimadara örömére. Húszó nem tudta a jelenség magyarázatát, ő csak az érdekelte, hogy van itt tennivaló rengeteg. Nem volt egyedül azonban a nagy zsákmányra. Töménytelen madár szigonyozott, markolt röptéből a halhúsba. A rétisasok, halássasok ide gyülekeztek. Ide fordult az erdőlakó fekete gólya is, más idegen prédalesőkkel. Mintha üzeneteket vinne nekik a levegő, gyertek, mert nagy a teríték. Húztak egyenesen errefelé, a ragadozók lecsaptak, belevágták karmukat a ponyba, s nehézkes csapkodással, szárnyukkal a vizet verve felemelkedtek. Karmukat lehúzva a lógós, vergődő nagyhalsúja úgy repültek, mintha mindjárt alá akarnának ereszkedni. Legtöbb nem is ment tovább, csak a szárazik. Azok cipelték csak a terhet, akiket fióka várt otthon. Egy sast majdnem vízbe rántott a nagy préda. Beakadt a karma. Szerencséje volt, hogy a sekély vízben, sűrű megben nem tudott a pont se alábokni, se oldalt elúszni. A töménytelen madár, madár szokás szerint éptelenül zsivajgott. Úszótól is csak annyira ijedtek meg, hogy éppen maguk mellé nem engedték. Mikor közelükbe ért, megszitták, ugorva, röppenve arréptették magukat. Ösztönük az diktálta, hogy minden szárazföldi állat a könnyű vízi prédán tartja most a szemét, hát lehet egy kicsit könnyebben is venni a vigyázatot. Hal pedig volt annyi, hogy a nagy tizedelés meg se látszik a nyüsgésükön. Húszó mégis összefutott egy állattal, aki rossz néven vette az ő megjelenését. Egy vén szürke vadmacska markolászott a halban. Mikor a kutyát meglátta, megpördült maga körül. Úgy viselkedett, mint szeli drokonai, de jóval nagyobb és fenyegetőbb volt. Úszó gyanakodva szemlélte a gonosz tekintetű és fogas állatot. A macska víznek szorult. Elállta előle úszó medve teste az utat. Megpróbálhatta volna, hogy oldalt elsúranjon, de sokat megért állat lévén tudta, hogy a támadás félnyereség. Ha az az ostoba kutya menekültében megszorítja, hátulról kapja el. Akkor vége van. Úszó még meg sem gondolhatta kellőképpen, hogy az ellenszenves állatot meg kellene -e támadni. Már is rajta volt a macska, s hasogatta a szeme táját. A fogát nem nagyon használta, azok kicsire mentek volna a vasta kutyabunda ellen. Így is lucskosra vérezte úszó pofáját. Más kutya ennyivel beéri, is elszaladt, főként, ha még tapasztalatlan sorba van, de úszó, mint mondottuk, makacsabb volt az összférnél. Egyet nyikkant, s verekedni kezdett. Földre hömbörödött, s ledörzsölte magáról az ellenséget, aztán testéből meglepő gyorsasággal már talpon volt. Macska hátrapattant néhány lépést, és figyelmeztetően morgott. Aztán megint előre urott újra két ütés, most harapni is próbált. Úszó megint lerázta, s ment előre, nem gyorsan és nem lassan. Hófája csupa vér, mély, hörgő hangon morgott, de maga sem vette észre. Mint a megszállott, csak a fürge macskát látta maga előtt, minden más kiszorult agyából és szeméből. A kandó se vette már olyan könnyen a dolgot. Hosszú élete során elbánt már néhány kutyával. De ez itt nem csak abban különbözött tőlük, hogy sokkal nagyobb volt náluk, hanem abban is, hogy fel sem veszi a sebeket, és feltartóztathatatlan nyugalommal nyomul előre. Ha rohanva támad, át lehet ugrani a feje felett, nem tud egyik mozgásból a másikba hirtelen átváltani. De a kandúr azt is tudta tapasztalásból, hogy ezt a nyugalmat nem lehet egy gyors szökkenéssel kijátszani. Még néhány szól előre pattant és felsebezte a kutyát, de egyre óvatosabban távolabbról kellett nyúláskodnia, mert a hatalmas foksor kétszer is hajszál híján elkapta a gerincét. Egészen a víz partjára szorult. A véres fejű kutya csak nyomakodott utána. Most már rákényszerült, hogy átugorjon a támadó feje felett. Mögötte a víz, azt nem szereti a macskaféle, Mintha tudná, hogy a kutya úgyis gyorsabban úszik, s belefolytja. Meglapult, de úszó megelőztet. Nekilódult, és rávetette magát, mielőtt még a macska izmai kipattanhattak volna. Együtt fordultak a vízbe a halak közé. Fürödve eleven húsban s vízben, óriási csobogással, s elnemeresztve egymást, verekedtek a mélység felé. Hol a kutya került fölül, hol a kandúr fújta ki a vizet a levegő. Fehér gubancos hát, ázott szürke szőr keveredett a haltestek aranyával a pontjok pedig csak csobogtak nás mámorukban, nem is vettek tudomást a küzdelemről, mintha azok ketten is a termékenység vizitáncát járnák velük. Aztán egyszerre a mélyben, haltestek közül kiszabadulva ölelték egymást. Alámerültek merültek, és megint felbuktak. A macska félig a kutya hátán lovagolva, halálvicsorgással. Megint elmerültek, s darab ideig a víz alatt voltak, mintha ott kellene eldönteni kimarad életben. De összeakaszkodva jöttek levegőre megint, s most úszó került a kandúr fölébe. Aztán harmadszor is alámerültek. A felbojdult víztükör már lassan-lassan kisimult, s nem jöttek fel egyik sem. Végre előbogott úszó egyedül. A vadmacskát nem lehetett látni. Kimászott a partra, a szivárgó vérhalvány rózsaszínűre fakult vizes bundáján, és szerte elmosódó márványeleket rajzolt rá. Megrázta magát, körülnézett. Nem jött elő a kandur, De nem jött, hát nyugodtan oda ment a halnyüzsgésbe, beállt a sekiesbe kiszedett a szárazra egy jókora pontjot. Aztán elhasalt. A vergődő hal falkával ütögette a horpasát, de nem törődött vele. Pihent. Egy időmúltán előkotorta maga alul, s próbaképpen belemélyeztette fogait. Úszó nem szokott nagy teketóriát csinálni sem a sebeiből, sem a hőstetteiből. Éhes volt. Reggeltől fogva enni akart, és nem látta semmi okát, hogy ne tegye meg. Elég volt neki az, hogy senki sem állt az útjában. Ő maradt életben, s csodálkozott volna, ha valaki arra biztatja, hogy hősködjön, vagy hagyja el magát a sebei miatt. Hiszen említettük már, hogy úszónak kevés fantáziája volt. Nem érdekelte sem a múlt, sem a jövő, még annyira sem, amennyire egy kutyát érdekelhet. Úszó kicsinyes realista volt. Neki a jelen, a szűk és tárgyilagos valóság parancsolt. A vadmacska elmúltával nem támadt több, aki kétségbe vonja úszó elsőségi jogát az ivóhalakhoz. Egy vidrával volt csak találkozása a fogasállatok közül, de az jobbnak látta, ha ürege szárazföldi bejáratán át eltűnik. Elő sem bukkant többé, valószínűleg kicsúszott a föld alatti járat másik műlásán a víz alá, s fel sem erült, míg messze nem tudta magát. Így hát úszó maradt a halak legfőbb négylábú vámosa. Hanem a vámosság igen rövid időre szólt, elmúlott az ívás, egyszer csak hiába jött úszó a gazdagság vizeire, alig néhány halat talált, azokról is elmúlott a módulat, és elmenekültek, mihelyt árnyék a vízre vetődött. Úszónak ennyi tapasztalat nem volt elég. Másnap újra jött. Számon kérni a véletlen, hogy helyrehozta-e már a tegnapi mulasztást. De bizony a halak, úgy látszik, mindörökre eltűntek a sekélyesből. Ennél több bizonyíték úszónak sem kellett. Bánatosan nézte az apró keszegek ezüst villanását, mikor egyszer-egyszer kitündökölt ezüst oldaluk az iszappárás felhőző vízből. Aztán megfordult a rétség ismeretlenjei felé, hogy elhagyja végképp a halak elsimult helyét. A lassan csörgedező élő víz mellett halak, mintha egy keskeny országút árkában lopakodnak. Országút volt ez valójában, erre jártak víztudó emberek csónakjai egyik faluból a másikba, mert más útja, szárazföldi nem volt. De aki tudatlanul rámerészkedett a folyásra, annak még a csontjait sem találták meg a rétség emberei, pákászok és pásztorok. Ide-oda kanyargott a víz, nádborította el, megbújt egy kiszögelés mögött, de aztán megint előbukkant nagy kanyargással, és hordozta vízi rózsa és vadkacsa terhét. A nádból kivitorlázott egy vízicsibe is. Csikló fodrozott át hullámzó mozgással a vízkeskenyén. Úszó azonban hiába lopakodott, megint csak elszökött előle minden. Szimatolva ugrálva kerülgette a mély helyeket. Figyelmét lekötötte a veszélyes út. Nem hallotta a víz a közeledő csónakorralat. Csak akkor kapott észbe, mikor valami hatalmasat dördük. Erős tütést érzett, honyítva hátra pördött, stőrve ropogtatva a nácsöveket menekült a távoli ellenség elől. Egyik hátsó lábát, melyet eltalált a goromba vagdalt óló, nem is érezte, mintha valami merev, fából való koloncot húzna maga után. Bénálló a láb, dölt belőle a vér. Oda kapott, hogy elmarja az ismeretlen érzést, de nem találott senkit. A lapos fenekű fekete csónakban két ember Egyiknek a kezébe füstölgött még az ormótlan rozsdás puska, a másik csendesen lapátolgatott. – Már a ronda férge? – mondta a puskás. – Ásszádi már égről a halakat a vízből, nem róka? – Ki lehet? – kérdezte az evezős, képű inas ember, Csupa ránc volt az arca, beleégette magát a por, s fekete csíkokat húzott a ráncos barna bőrre. Azok ki az istentálánáké bőkött hátra valami bizonytalan irányba a másik kicsi, cserzett, mezitlábas pákás ember. A pásztorokra értette, éppen, mint kicsi esetében az asszony. Rossz hírük van a pásztoroknak. Kar érte, szép kutya dünnyögte az öreg, megmerítette a lapátot, kiemelte és nézte a víz fényes szivárványozását. Kár, meg mit sajnálja, mint egy vínaszony mordult rá a pálkász. Kutya, kutya, van abból elég. Mennyi kárt tett nekem, ki sem mondható. annak a hasznából él, a haléból. Mit sírri? szép kutya volt, házőrzőnek való. S többet sem mert szólni, mert a veje kunyhójánál van, s még kiveti onnan egy büdös kutya miatt. Pedig szép út. Jó lenne egy falusi kicsinyház, amit ez őrizhetne. Nem örökki ez a ronda piócás létség. Megmondta a lányának, hogy paraszthoz menjen, ne ilyen kóborlóhoz. De beszélhet az ember. A pákász még borgolódott? Most egy töltés puskaporom is rá, az is mennyi halma kerül, míg várták. De legalább eset óvalkodik rá többet a vészre. Húszó egyre nehezebben vonzotta magát. Nem tudta, mi sebezhette meg, de menekülés közben látta az embereket, és megismerte őket, pedig most találkozott emberrel először. Olyan az ember, hogy azt minden állat első szőrre megismeri, ahol csak ember él. Nagy, félelmetes ragadozó, akit kerülni kell. A szaga elől már elrohanni, mint a nádi futó tűz elől, mint az árvízelő, mert égetőbb a tűznél, segesebb a víznél. És mindkettőnél biztosabb, kikerülhetetlene. Húszó nem tudta, hogy valami róka vagy kóborlók kutya miatt esett büntetésbe. Amerre ment, kicsi véres foltocskák tartkázták a füvet, nádleveleket. Nem is bírta sokáig, meghúzódott egy náddal sűrű füzesben, elfeküdt, nyalogatta sebeit. Eddig érzéketlenül zsibbadozott a lába a nagy ütéstől. Most már jött a gyulladás, és tüzelt, izzott, szaggatott a seb. Nagy nehezen elvosszolta magát a vízpartig. Ivott, aztán előre a fejét. Órát meg-megcsapta egy-egy magasba repülő hab. Két napot és két éjszakát hozott rá a sebláz a füzesben. Néma mozdulatlan gyötrődésben, Csak két bagoly puha, rókacsaholásos éjszakán úszó végképp ragadozó lett, mert megtanultak, mi az elhagyatottság, és mi az embertől való félelem. Harmadik hajnalban felkelt. Lábai remektek, meg megcsuklottak a vérveszteségtől és a koplalástól, még a lesoványodott test csúlyát sem bírták. Néhány lépést kellett tennie, hogy az izmok úgy, ahogy megint beletanuljanak mesterségükbe. Aztán megindult el a véres és mocskos sebától, óvatosan bújkálva a ragadozók törvénye szerint. A nádonnémi farkas szaglappangott, felborzolódott a szőre, de hideg szak, régi nyom volt, nem veszély jelző. Semmi sem fenyegetett a nagy kék ég a zöld nádas nyugalmából. Úszónak azonban hátra volt még egy próbája, mielőtt hazatért volna. Basa kölykeire azt szabta ki a végzet, hogy apró dolgokban is anyuk sorsát folytassák. Öntudatlanul is kiteljesedik, megeszik, amit Basának mersze, természete vagy sorsa nem volt megtenni. Jó darab utat kellett még megjárni a közös vacokig. Saját nyoma kihűlt a kétnapos betegségben, s úszó nem tudta merre menjen. Mivel egy helyben állni hiába való lett volna, elindult a vízfolyás mentén felfelé. Így este ledett rá, a gyógyulás követelőző gyomrában, nyelvén valami ennivaló után de a beteg ragadózónak ritkán esik étel. Hát megint elfeküdt fáradtan és gyengének csomó nád Akkor a nádok másik oldalán felkettett egy szárnya lába lőtt kórcsavot. A nagy ezüstmadár bicegett néhány lépést, aztán tehetetlenül leült és csőrét szegezte úszó felé. Hófehér fájtlas nászi ruhájára fekete sáros foltokat rakott a vér. Nézte egymást a két ember sebezte állat, aztán úszó megtette, amit basa elmulasztott. Gyengeségében is megtudta ülni az ezüstmadarat, és evett rágós halizű husából. Másnap pedig ugatást hozott feléje a szél, a rohanó hajtotta a vadat, s úszó hazatalált. Egyik testvére sem lepődött meg, hogy előkerült, csak basa mutatott törvendezést, akinek mindegyik kölyke kedves volt, még nagykorában is. Lenyalogatta a véres fehér bundá a sebeket. De ő sem foglalkozott sokáig sántító fiával. Úszó mindenféle keserű föveket összevett, aztán lefeküdt. Néhány nap múlva nyoma se volt a sebnek, de ha fordulnék készült az idő, vihar közeledett, úszó egész éjszaka nyugtalanul aludt. Sajgott és bizselgett a sebhely, és hátsó lábával kaparta a földet, mintha csapdából akarnak is szabadulni. Időérző tudományának azonban legfőjebb maga vette hasznát. Testvéreit sohasem figyelmeztette. Nem csak azért nem, mert kutya ilyen bonyolult dolgokat nehezen tudna kifejezni, de azért sem, mert elve volt, hogy mindenki legyen okos magának.